Telefonoaren beste motorrean kaixo arratsaldean maitena Kaixo arratsaldean Bueno bazure lan, lan berriaren inguruan itzeingo dugu formak izenburukoa eta egunotan eta ba aldera arte izango duguna ikusgain modoti tailerran ondarribian e, zer esan dezakegu ba forma lan honen inguruan Ba, ez dakit, egin jazan, pixkat paisajeetatik eskapatu nahian, ba, estudian entzarratu ginean ere mutiletani, ba, hau isiatea zan. Zigina errezikatea zen, eta, ba, asko gustatu zitzaigun nazidan izinaziginena, eta hortan bukatu dudanak, erakuzketa batean, eta, eta polita egituzta egun. Uh -huh. Ez dakit, e, bueno, aurreko lanekin konparatuz, e, berezitasunen bat lan berriak. Egia zan lehenen gola nago egiten dudana. Eta hmm. ezkuru ezagun gilago egotea. Hmm -hmm. Baina aurretik, eh, bueno, ba, arka askila aritzen aritu zara, ez dakite... Bai, bai, bai, bai. Txikitatik kanik eskola nazin nintzen eskolar bezala. Eta gero, ba, bai, digitala sartu zartzen azizanean, ba, bueno, berriro beste bultatxo bat eukiet. Hmm -hmm. Eta, bai, e, aziran ba, denetik ateratzen ez duzu baina, bueno, estudia con lana ikusita eta estudia kontrolatzen hasentzean magoza gehiago hutsitzen da eta hortan hortan ibili nek. Uh -huh. Bueno, horretan modoki tailerrak eh, bueno, eskintza, eh, zabaltzen du, eh, bueno, abiat eh, bueno, asten den eh, jendeare jendearentzat edo artistaentzat bereziki hori oso lagungar izaten da, ezta. Bai, bai, bai, bai, bai, bestela eske beti Dituztu galeria perta eta Eta egia zan, hazi berri entzako eta edana ondo da. Olenen baldia da galeri baten jartzen zera eratuzketa, aurretik jarri eta berna batzutan, baina egia zan aukera politia da. Uh -huh. Ez berdina. Hori da. E, baitare, ba, jendearekin, e, noizbienka jendearekin baitare hitz egiteko, e, bueno, eta iritziak elgar trokatzeko, ez? Bai, bai, gainera daukagu modotita jarreko gotzon, eh? Daukagu talde bat e, horretan, daukagu mm -hmm. hartazki talde bat. Eta horre hitziten dugu astartero jontatua eta hortik ezagutun ez gotu, ne? Eta hor bai ditugu aztertero daukagu nilerak, um, e, bi aztero behin itinutugu argazkiak presentatu gai bat imurtu. Eta hor txibiten, Eh galdetune dizun teknikari dagokione zapon aipatu dozu, bueno, bueno gastaroan baita e, ari sinela, hori argazki argazkitan. Eh, ez da e, bai gaur egun, e, kamera edo argazki kamera digitalak. E, dira, azken finean, e, geien erabiltzen direnak. Zu aurretik ba, beste esperientzearen bat izan dozuan, bueno, ba, analog, analogikoekin edo digitalak ez diren kamarekin? Bai, nire hasi nintzanean, hori amabibuktekin ikastolan, ba, karreteko kamara bat neukan Eta hori biltzen ginean, laborat egin, baina berokaro e, ikastola bukatuta gero, estuaskola bukatu zidan eta pixka hor paraibat eukinun, badonostiko gipuzkoako sozioade hau azkargazkin laditzako elkarte hau ezagutu arte. Eta hor, ja, laboratik berri basimintzen ibiltzen, baina, gero, digitala deskubrituta, gero, jesk ez dago, diferent, kristun diferentzia dago presioan, eta gira esan, hobeto kontrolatzea eta indigitala. Uh -huh. e, Azkarragoa izaten da, eh? kasu askotan. Azkarragoa ba bainago, analogikoa, Ho kriston gausatilla behar dira, gainera eh uh -huh. e, herramienta oso garestia da. Eh han dugi kastolan baita elkartean zeuden materialak oso zarrak izan eta eztaukazu aukera askori. Mhm. Uh -huh. Oain ordenagailu batekin eta herramienta egokiekin ba, pausa asko iztekezu argazti simple batekin. Mhm. Uh -huh. Ba oso Baosongi, formak, e, lana, ba ikusteko aukera izango dugu ondarribian, Gure animatuko ditugu noski, eh ba modotit, e, pasatzea eta zure lana e, ikustea. Ba maitena. Horrengo astuko era 29an inaugurazioa da, egardiko 12tan. bederatzi 29 igandea. 29 igandea bai. Mhm, bueno, ba, dugu noski. Ezker mila, gurean izate gatik. Bai, berdil. Mi ya, gorean,